Юрій Мушкетик. Позиція. Роман. Видавництво художньої літератури Дніпро. Київ, 1979 рік. Читає Світлана Горлова. Юрій Михайлович Мушкетик за роман Позиція відзначений державною премією Української РСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Юрій Михайлович Мушкетик Народився 21 березня 1929 року у селі Веркиївці на Чернігівщині у родині Службовця. 1953 року закінчив філологічний факультет Київського університету, а згодом і аспірантуру при кафедрі української літератури. Працював головним редактором журналу «Дніпро». Мені секретар правління спілки письменників України, член КПРС, лауреат Республіканської комсомольської премії імені Островського. Перший твір Юрія Мушкетика «Історична повість Семен Палій» побачив світ 1954 року. Відтоді окремими виданнями вийшли повісті та романи «Гайдамаки», «Вогні серед ночі», «Чорний хліб», «Міст, Через ніч, Крапля крові, Жорстоке милосердя, Зіж серце лева, Збірники новел Зелене жито, Смерть Сократа, Драма Не кидай мене в дорозі та інший. Особливий успіх йому принесли книги Біла Тінь і Суд над Сеникою». Новий роман Позиція Присвячений селу тим важливим процесам, які відбуваються у свідомості, психології сучасного хлібороба. Письменник вдивляється в глибини людських душ, малює самобутні характери, утверджує силу і красу кохання, вірності, честі. Розділ перший. Любка знайшов Василя Федоровича на машинному дворі. Голова стояв у колі техніків та електриків і креслив синім олівцем на аркушику із записника якісь лінії. Любка, з таємничим, навіть урочистим виглядом, одвів Грека вбік і, майже торкаючись його великого хрящуватого вуха тонкими пошерхлими губами, косуючи на тих, для кого ця розмова не призначалася, прошепотів «Пробачте!» «Вам на три години в райком!» дзвонив сам, персонально. Сказав, щоб обов'язково і безпримінно, при повнім параді, поздоровив з виконанням місячного плану. Видихнувши цю новину, експедитор ледь-ледь зашарівся. Адже останнє про парад і поздоровлення він вигадав. Ратушний, секретар райкому, Кільті запитав, як ідуть справи. Але Любка просто не міг не сказати голові такого, чого не додумаються сказати інші. Інакше б він і не був Степаном Карповичем Любкою. Цей грішок перебільшити, чи, як тепер кажуть, згустити фарби, а в селі по-старому прибрехнути, водився за ним отдавна. Можливо, саме він і призвів до того, що службова крива Степана Карповича, за його власним визнанням, пішла зигзагом. А також спричинився до образливого прізвиська Дупель Пусто, яке навічно приклеїлося до нього. Любку і знали в селі під цим назвиськом. Хоч у вічі Степаном Карповичем, але якось так, що шанобливість була зверху, і, мов би, не справжня, на показ, А десь глибше під нею насміх. Він і сам знав цей свій грішок, і, мабуть, через те й шарівся, але нічого з собою діяти не міг. От і замкнувся в ньому навічно той круг, червонів і прибріхував, прибріхував і червонів. Василь Федорович мовчки вів по підмерзлій дорозі Волгу. Намагався відгадати, на що його викликають. «Невже так швидко?» І тривожна хвилька прокотилася по серцю, і щось продзвеніло там у солодкій напрузі. Він аж розсердився на себе за ту радість. Намагався її погасити, але вона не гасла. Таким, мабуть, для того, якби щось інше, Подзвонила б секретарка. А що Ратушний нічого не сказав по телефону, то теж зрозуміло. Хоче, щоб було для Василя Федоровича сюрпризом. Хоч, який то сюрприз? Два тижні тому, і теж вельми спішно, він і Володимир Огієнко, тракторист їхнього школгоспу, заповнювали в райкомі документи. Володя окремо, грек окремо анкету в п'ятий примірниках, автобіографію і ще багато довідок. І ні для кого не було таємницею, хоч давали буцім це таємниця, що голову дружби представляють на героя праці. У глибині душі Василь Федорович вважав, що це мало відбутися значно раніше. Він не був тим скромником, котрі, та й знають, червоніють і відмовляються від почестий, запевняють і обіцяють. Його колгосп нині перший в районі випередив навіть шлях до комунізму, голова якого Тихін Проценко уже давно нагороджений золотою зіркою. І ось нарешті. Ні, він таки не спалював себе тією мрією, не дав їй заполонити себе, як дехто з його знайомих, хоч і невеликий мав досвід, проте бачив на декому, хто, здавалося б, доп'яв багато, дійшов добра.